Salto-saltoka, dantza-dantzaka, legardako humeak emengoaz. Salto-saltoka, dantza-dantzaka, mungiako herria alaitzeran. Salto-saltoka, dantza-dantzaka, legardako humeak salto-saltoka dantza-dantzaka, mungiako herria alaitzera, inauterietan, aha, aha, legardakoak, aha, aha, errege printzesa katuak lamiak, inauterietan, aha, aha, mozorroekaz a-ha, a-ha paiaz amagoak aguamagoak inauterietan a-ha, a-ha legardakoak a-ha, a-ha zirkoa bezala desfileangoaz salto-saltoka dantzadantzaka legardako humeak emengoak Salto, salto, kadantza, dantzaka. Mungiako herria alaitzera. Salto, salto, kadantza, dantzaka. Legardako humea kemen goaz. Salto, salto, kadantza,